Hau hartzo, bidasoko hitzara jarraian argulluan saioan, gurean da urko etxebeste bertako zuzenaria ariak aix egunon. Bai, aix egunon. Zemuz, no? Bai. Ba, ba, tira. Ba. Mentxe, lan-dalan? Lan-dalan, hori da, lan-dalan ja. Bueno, eh, pasatu dagoak eta datozenak, hori eh, atzoko egitaldia, eh, pirritx eh, eta porrotxekin, bete eginda eh, kiroldegia? Elorzodo bete egintzen ato, berriz ere gualdetxo guturtalek anturatu dago pirritxe ba, eta porrotxen eh, ekimilarekin egitaliarekin. Eh, Aur gaztel du, bueno, dene jarri zituzen entzuan eh, bai ezto ezagunek, eta, bueno, kiro, harri eh, izan zen, eta, bueno, igo zituzten ba, igozituzten loharzudeko giorrin lagunak taldeko kideak, baita eh, Ego galdetxo, e, kuturtetko kideak ere ordoen, festabit bila izan zen, atokoa, e, elorzorokilo duian, neizetak amogaldean, ba, eurizaparra da, desentekoak e, egintituen. Mm -hmm. Bueno, hoi hartu albatuko, telebistan... Bai, telebistan eh bueno, ETBko chapela buruan saiorek babon bueno, Kastinia egitenen egon azken asteteetan eta bueno, eh, ohien artean, eh, Kastinia dut duten artean e, ohiartzuar bat dago, eh. Goiaitz Perez ohiartzuarra izuzen ere. Orden ba, bueno, eh, chapela buruan saioan paktatuko hartuko du, ikusi barko du saioa zer den eta legeko daute, baina bueno, eh, tartean ohiartzuar bat egongo dela ziur. Mm -hmm. Bueno, Lezon Lepoxi enpresako langineek akordioa lortu dute. Bai, akorda lortu dute langileek enpresaren buru, buru ekin, eh, eta dute datoten 3 eta bueno, eh, azken eguneetan herman dituzte mobilitzazioak, ba bueno, albo batera aurki dute langileek, hori e, dela ta. E, beraien beraien bakezka bera negozional, langileen kezka negozional zen, ba, bueno, lana izan harren, ba enpresak eziela hitzarmena eh albitetzen, izan enpresakzioan ba bueno, gora e, zaian daudela ta, bueno, hori, ba bueno, epe motz, motzeko izan hartzuela. Hala ere, 3 urteetarako hitzarmena lortu dute langileek eta enpresak eta bueno, depoisiko langilean mobilitzazioak utzi eta lanean normal hasidera eh gurtikorrena. Uh -huh. Bueno, eta gehiago ere aipatuko dugu, izan ere Bekorreta kiroldegia judoren bilgunea izenda. Bai, Laromatean eh, judo zapatak egiten dituzten Elektropiko eh, Bekorreta kiroldegian, eh. Judoa eh oso kirol lezagunagurten baude ba bueno jarraitzaile gehiago dituzten kirolak baina aldi berean gure eskualdean eta batez ere lezoaldean ba bueno, judo kirolari honos bueno, garzun erebeinoski judo kirolari askota asko daude. Asko, da Orduan, larun batean, perrun bat e, kirolari, kirolari bildu ziren e, lezoko kiroldagian gazte eta kadete maietakoak izan ziren denak eta bueno e, bertan hiru tatami edo hiru kantxa jartzen dituzten ba judo nagiteko eta bueno partatzail asko izan ziren ikusi asko ere bai eta bueno zenbar da datorren aste buron ere e, lezon beste beste judo ekitaldi bat izago dela, eh, selior maiakoa hau izango da. Uh -huh. Bueno, eta lezo alba batera utziko dugu eta errenteria horretaragoaz goaz bilduk erregin aritzeko lantaldea aurkeztu du. Baila da, da e, udalean bildu dago errenteria horretan, baina, bueno, aldi berean nere herrian e, hainbat hartizarrek, baina, bueno, e, bildu horrezkartuko duen lantaldea sortu dute udaltaldearekin elkarleanean eriko dira, baina, bueno, aldi berean erregintza talde horrek, ba, bueno, bere bere beleran propioak izango horietu eratean garatzeko. Joan den, Ostrialdean orkestu zuten talde hori dozena pasetxeko e, lan taldea da eta bertan bilduren barruan dauden, seksibilitate politikoaz berdintako, horrezkariak daude. E, besteak beste, talen urratx bezala, ba, uno, e, alizkari bat egin dute, eta alizkari horren berri matzuten, Ostrialdeeko ba, aurkezpenean. E, eta eraiki cinema zikloa hasi da, bakeren eta elkar bizitzan, oin hartu ba, da? da, e, joan denaztean hasi zen, joan denazteko ostegunen hasi, hasi zen eraikiz, eta bueno, bertan eh bertako hasierako Italia, ba bueno, gente jo zen eta ez daiteke, ba bueno, labilen artean sola izan izantzerako izan ere, ba bueno, e, lenego malaldi horretan ba aipat politiko eta hainbate harpegiz egun bilu ziren errentaligaritzako ni zen e, kulturbeneko areto nagusian eta bertan ba bueno, baitak eta ba besterako alderditako zureak baitzaldiak emat zituzten, eh? Taldi guztia juntzi diren batezeren bakiaren eta elkar guztian aldeko mezuekin eta bueno, e, asto hontan baruko e, bideo ta ikusilen e, ta Emanaldiek jarraituko dute, eta, bueno, bertara horrein arte, jende osko urbiltzen ari da. Bueno, eta e, pasaian, antxoko ambulatorioko langileak, e, langileak berriz ere protesta egin dute. Ba, irostiarean bildu ziren antxoko ambulatorioko langileak eta, bueno, imaterritar. Esan barra dagoa antxo makarrik ez, eh, eskoldeko beste imaten ambulatorioten ere, egiten ari dira protestak mugurizketa kontrakoak eh la gerriko langilek e, itari sant ziotenez, ba bueno, eh estatuaren erabakien ondorioz, ba bueno, ema zuruzketan egiten eta muruzeta horien ere ginez, ba bueno, bezeroek edo edo gaixoeek kasu honetan, ba, bueno, e, arazoak izate dituzte, ba masifikazioa dela eta. Orduan ostiraler goite dute protesta antzon, eh elkarratza egiten dute, dute, dute eta gero herritik zer martxa eta horrela jarraituko dutela iragarri dute langileek, ba bueno, ba norbaitek muruzeta horiek, ba, bukatu arte. Eta Pasaiako udal Euskaltegiak hemenetzigarren e, kulturreste mamitsua antolatu du hostelaren bitik zortzira. Baila da, hostearen bitik zortzira. E, Larrungatan hasiko da hortaz e, pasaiako gutalozkoetegiaren hemenetzigarren kulturrestea. Bertan, besteak, beste, ba, bueno, santagetako koruak, ikusin zintzebezkoak. Eta, e, bueno, Josi Manuel Loduriozela, irakasneari, ba, buen aldiango. Eta, izan ere, Josi Manuel Loduriozela kan bat eta manditu paseko gutalozkoetegian e, eskolak ematen. Eta, bueno, irakasne izateaz izate gain, e, bueno, e, Euskal Gintzan ere zaguna da oduruzela Eta, bueno, oderuzelari homenaldia ingo dute enzuzen ere e, bederatzean. Eh? Bertan, e, dantza saio bat da, liberan e, oderuzela omenduko dute e, tenxerbeko e, akaterra etzan. Uh -huh. Bueno, eta datozenak oi hartunen e, ioten festa iritsiko da <coughs> aste burduan. Bai, ala da, ioten festa oi hartun e, bai, oi nauteriak, bai, hostilalean hasiko dira oi hartun oi ioten festa eta, bueno, bertan, e, bertako e, pertsona ezagulekin gozartzeko kereitzeko dute oi hartu harrek, eta noski kanpokoek. Orduan, hostilala larumatea igandea, ioten ez urrumbilloarekin e, beteko da hori hartzun eta bueno denak prest e, daude jaiaztu zatzeko. Mm -hmm. bueno, eta gauza gehiago ere baditzugu tartean e, bueno plenua izango da aste azkenean. Bai, aste azkenean plenua izango da, hori konfirmat eko du gure inde ikurtzizuk balekizu eh ziur bai, bai, da da bai zazpitan etan izango da bai 7 eta bueno gai nagusiak oraindik kan ez du guk esku artean baina bueno e, tira hor gai zaren da luzeango da beti bezala eta bueno zi negutziak astatu e, horiek eta bueno gaien artean urtzi bate-batean bate, nabarmintzeko hel dago ikusi es, gai es, gai es, es, da ez ez ez ezaginek plenua dagola, la aste honetan baina ezagik gaiago bai beste beste du larritan ere bai hori da izan ere bueno horretan e, biak da bai guretan biak izango da plenoan eta bueno e, Gailen artean deigarria, deigarrian edo, bueno, garraio trafikoak onartzeko, ba, puntua izango da, eh? E, Arrentelioan edoan baude, harri barriko autobusak eta bestelako, taksiak eta bestelakoak, eta horien daripak e, eta tasak, e, bueno, elabakitzeko, ba, estabelean ginen guter zinegutziak. Horria puntu nien lagusiena, arrentelioa horretan, biharri gauten nudal batzarrean. Bueno, este Gipuzko Betel ligakoko lehenen eh, jernaldian bi garaipen lortu ditu Ibaikak. Bai, eh, ni gaurretikan pasatu izan gain Zarrendan bi garaipena aipat dituen, baina bueno, hiru, hiru garaipen dira, eh? Izan ere, ba bueno, emakumeek, emakumeen señorek eta gazteek, batera jarri dute eta orain 2.1 amaratu bar da. Ortea, sibaikak hiru garaipen lortu ditu, eh, emakumeen señoretan, emakumeen gazeteetan, eta eh e, nesken aurkarete mailan ez baino hiru barepen ordituzte ibaikako arraularioak eh Gipuzkoako eh arraunligako eh jardunaldi puntugarria agintuten panden astebur antoniman dituzuen izan ere aurtekan beste bi estropak gain hartutzten mundrikuntza mailan leta hoege guraldiagatik bertan beragaitu zeuden hortaz denengo jardunaldi puntugarrian ibaikako arraunariak oso maila ona erakutsi dute mm -hmm. bueno eta bestalde esan behar dugu pasaien ere udal batza iraizengoa da Bai, pasa den izango da, eh astartean bihar, eh astebeko aurrea, aurrera, banen, gai nagusi bat eh dago bertan. Eh mugen auzia Eh, bueno, aurretik eh pasaiako muga ematordeak, ba bere pasaiak 1805ean e, izan zituen muga kaldarkatu zituen, eh epaitegitara juntzen hori, eh prozedura laburretik eta bueno, espainiko auzitei gorenak, ba, bueno, atzera bota zuen e, pasaiako eskera hori, ezten sartu eh gaineren mamian alda pasaiako muga eztentsu zien eh zuzenera bakekin, baizik eta bueno, prozedura ezten lagokia e, zuen Espainiako erakunde horrek eta, bueno, e, pasaiakoren beste bide bat hasiko du, bide arrunta o bide normala, eparitekin bide arrunta hasiko du, eta, bueno, en mugen bat ordeak e, plenora eramango du, mugen gaiarekin berriz ere azteko erabakea, plenoak edo da, eta eta erabake barko du gaiorrekin hasi edo ez. eta, bueno, apian puntua biharri zango da. Mm -hmm. Bueno, eta e, pasaiako inauteriek gaia daguneko badute. Bai, eh, jolasak eta jokoak dira hantxuko inauterien gaila. Urtelo-urtelo hantxuko gazten asamblea da que hantxuko inauterien gaila erabakiten du. Eta, bueno, aurten, ba, jokoak eta jolasak izan du dira. Orduan, ba, bueno, hantxotarrak ase dira dauniko bestatzen inauteriak inkaio horreningu nahi. ere, hantxotarrak hortaz mozorotuko dira, bai, aliberan ere, ba, bueno, alriko eta albernak eta komerzioak eta denak ere, ba, bueno, mellorekin mozorotuko dira. Eh, jokoak eta jolasak eta, bueno, Oka, Parchisa eta Mario Bros eta relakoak ere genera eh bueno bere, bere deia que agertzen hasita bueno pues que en la caja aquí tenería gente a bueno eh ciertos no sortutuko den eta zer so, sorpresa izango leian va ba, bueno eh otsaieren biatziko eh asteburu Uhum. Bueno, Eta, gai gehiago ere baditxugu, tartean e, lezon, soiuzar leia egin dute gezalan Bai, gara da, larumaten egin zuten leia hori gezala duetorun Eta, bueno, bertan bi maila zeuden, e, maila horiek aduilea lehen arabena manatuta daude Eta bi maila horietan lehe, lehe lezuko izan ziren honenak Egin zuten edo, maia derra eta jonegis fernandez, horrean zorionak, aginagari eta fernandezzi Eta datosten leia ere horrela jarri duzetera, seten dugu, horso bida Bueno, eta Aprilaren hasieran e, ezarreko dute atez lezon, baina lezogarbia garbia elkarteak urtebeteko moratoria edo atzeraldia eskatu du zergatik? Bai, hala da, eh bueno, da pilanen hasiko e, hasieran hasiko dira lezon da lezon atez atekorekin, bai bueno, moratoria eskatu du. Zergatik eskatu du moratoria? Ba, baterik lezo eskatu du, bueno, atezatekoa atez atekoa ez da la e, biltzeko modulik eraingorna eta moratoria eskatzen du ba urte betez edukiuntzi marroia jartzeko e, letson edukiuntzi marroia urte utez jarrita e, nei dutena da ba bueno, ikusi zen baita izart diren ze bizti tasa izan den letson eta horren araberako erabakiak hartu Horri ba, ba, eskatze dutena, e, urte bateko moratoria eta moratoria horrek irauten duen bitatzen, edukiuntzi marroia jartzea, ba, ematen diren datuak, e, biltzeko eta datu horien gainekon gogoetagiteko. Bueno, eta amaitzeko, arpidetzeko aukera? Bai, arpidetzeko aukera, horrein arte telefono bate ematen nien arpidetzeko arpidetu nahi zutenei, orain beste bat amegoetet, eh? Telefono berri dugu, arpidetzeko e, hause da, behatzi, lau iru, iru, zero, lau iru, lau sei. dut, behatzi, lau iru, iru, zero, lau iru, lau zei. Morko etxe beste oharso bidasoko hitzako zuzenaria mila milia esker beste acb gurean hitzategatik eta aurrengora arte. Bai, mi eskerzu bait.